Matta 19-cu fəsil. İsa söhbətini bitirdikdən sonra Galileyadan çıxıb Yehudeyanın Yordan çayının 11-ci tayında yerləşən bölgəsinə getdi. Böyük bir izdiham onun ardınca gəldi. İsa orada onlara şəfa verdi. Bəzi fariseylər İsanın yanına gəlib onu sınamaq üçün belə bir sual verdilər. İnsanın öz arvadını Hər səbəbə görə boşamağa icazəsi var. İsa cavab verib dedi, Oxumamısınız ki, yaradan başlanğıcdan onları kişi və qadın olaraq yarattı və dedi, buna görə də kişi ata-anasını tərk edib arvadına qoğuşacaq və ikisi bir bədən olacaq. Artıq onlar iki deyil, bir bədəndir. Buna görə də qoy Allahın birləşdirdiyini, insan ayırmasın. Fariseylər i̇sa belə dedilər. Onda Musa ne üçün bir talaq çağızı verərək arvadını boşamağı əmr etdi? İsa onlara dedi. Ürəyinizin inatkar olduğuna görə, Musa arvadlarınızı boşamağınıza icazə verdi. Amma başlanğıcdan belə deyildi. Mənsə sizə deyirəm ki, cinsi əxlaqsızlıqdan başqa bir səbəbə görə arvadını boşayıb başqası ilə evlənən kəs zina edir. Şagirdləri i̇sa dedilər, Əgər ərlə arvad arasındakı münasibət belə isə, deməli, evlənməmək daha yaxşıdır. Amma İsa onlara dedi, Hər adam bu sözü qəbul edə bilməz. Yalnız bu qabiliyyətin verildiyi adamlar qəbul edə bilər. Çünki elələri var ki, anadan gəlmə xədimdir. Elələri var ki, insanlar tərəfindən xədim ediliblər. Elələri də var ki, səmavi padişahlıq uğrunda özünü xədim sayılırlar. Bunu qəbul edə bilən qəbul etsin. O zaman uşaqlar İsa'nın yanına gətirildi ki, İsa onların zərinə əllərini qoyub dua eləsin. Şagirdlər isə onlara qadağan elədilər. Amma İsa dedi, Uşaqları buraxın, qoy mənim yanıma gəlsinlər. Onlara mani olmayın. Çünki səmavi patişahlıq belələrinə məxsusdur. İsa onların zərinə əllərini qoyub oradan getdi. Bir adam İsa'nın yanına gəlib dedi, Məlim, mən nə yaxşılıq etməliyəm ki, əbədi həyata malik olum? İsa ona dedi, Ne üçün məndən yaxşılıq barəsində soruşursan? Yaxşı olan tək biri vardır. Əgər sən əbədi həyata qovuşmaq istəyirsənsə, onun əmrlərinə riayət et. O adam İsa'dan, Hansı əmrlərə? Deyə soruşdu. İsa da dedi, Qətl etmə, Zina etmə, Oğurluq etmə, Yalandan şahidli etmə, Ata-anana hörmət et, Həmçinin qonşunu özün kimisə et. Caman adam i̇sa dedi, Buların hamısına riayət etmişəm. Daha nəyim çatışmır? İsa ona dedi, Əgər kamil olmaq istəyirsənsə, get əmlakını satıb yoxsullara payla. Onda göylərdə xəzinən olacaq. Sonra qayıt mənim ardımcə gəl. Amma cavan adam bu sözü eşitdikdə kədərlənib getdi. Çünki var dövləti çox idi. İsa şagirdlərinə dedi, Sizə doğrusunu deyirəm, Varlı adamın səmavi padişahlığa daxil olması çətindir. Yenə sizə deyirəm ki, dəvənin iğnə gözündən keçməsi, Varlı adamın Allahın padişahlığına daxil olmasından asandır. Bunu işidən şagirdlər çox təəccüblənərək dedilər, Elə isə kim xilas ola bilər? İsa onlara baxıb dedi, Bu, insanlar üçün qeyri-mümkündür. Amma Allah üçün hər şey mümkündür. Bundan sonra Peter cavab verərək, ola dedi, Bax, biz hər şeyi qoyub sənin ardınca gəlmişik. Əvəzində nəyimiz olacaq? İsa olara dedi, Sizə doğrusunu deyirəm. Hər şey yeniləşəndə, bəşər oğlu izzətli taxtına oturanda, Mənim ardımca gələn sizlər də İsrailin 12 qəbiləsinə hökum etmək üçün 12 taxt üzərində oturacaqsınız. Mənim adım uğrunda ya evlərini, ya qardaşlarını, ya bacılarını, ya atasını, ya anasını, ya uşaqlarını və yaxud tarlalarını atan hər kəs bundan yüz dəfə artıq alacaq, və əbədi həyatı da irs olaraq alacaq. Amma birinci olanların çoxu axırıncı, axırıncı olanlar isə birinci olacaq.